Aste lehena aldiuntan historia gira zurekin peioetxe behi, egunon? Egunon, ja. Eta aldiuntan Egusiarat erameiten gaituzu? Bai, martsoaren hogoita seia, data importante bat, bi aldiz gertakari bereziak edo aipatzen aldirenak Egusiaren zat. Joanden astean Vladimir Putinoren laugarren garaipenak Egusiako presidente autestundeetan, hainbat ikus molde inahosiditu edabideetan. Eiten alda Putinek ez dituela jendiak uzten iritzirik gabe. Batzuek jote bere egiaren salbatzailea dela, beste nintzenzat egusiako tza edo emperadorea bezala aurkeztua da. Azpimagatu behar da egosiako populuak ez duela bere historian egoera demokratiko handirik ezagutu. Eusiako imperioaren ondotik sobietak batasuna izan da eta geroztik herstura edo muga hainitz ezagutzen dituen erregimen bat. GorbachcheF eh, sobietak buruzagiaren garaian izan ziren nunbait lehen biziko hauteskunde libreak. Enzuleitz goituko dira Gorbatchev etortzen delarik poderera mila bederatzioun laurogeita bostean askifite abiaraziko duela prosesu bat egusiaarrez glasnost izendatua izanen dena Gorbatchev eh, estatugarik eh, zintzoa zen baina noartzen da bere estadoa egoera tx batean dela Erabakeko du demokratizazio proxesu bat abiatzea. Adierazpen askatasuna gauzatzen da, erligioneak onartuak dira, ta azken finian, mila bederatzeun talargoita behatziko martsoaren ogoita seian, haute libre batzu antolatuak dira. Egeiteko reiteko ez dira ahas libreak, alderdi komunistak hautatzen baititu gehienak, baina deputatu kongresu berrian politikarien euneko hamaja oposizioan dira, Horien artean, Boris Eltsin, Eruxiako lehendakaria, belakatuko dena, bi urte berantago. Eta beraz, noiz etorri zen Putin podererat? Eruxiak bere independentzia adierazten duelarik, bat sortzen da Gorbatshef eta Eltsinoren artean. Gorbatshefek behar ditu alde batetik alderdi komunistaren kontserbadoreak bohokatu eta bestaldetik Eltsinek lanzen dituen reformatzaileak. Bi urtez, bi estado lehian dira ber lujaldean alde batetik sovietar bat asuna, eta besta aldetik, erusia. Mila bederatzeun eta hamaikakoa gorilaan, komunista kontxerbadoreak estado kolpe bat antolatzen dute, Gorbatchef oporretan delarik. Saiestua izanen da eta elsina agertuko da estado kolpearen kontra. Urte horren bukaeran, sovietar bat asuna desegiten da. Urte batzu berantago, Eltsinek behar bere kargua utzi, 1970-1970, Vladimir Putin lehen ministroa dena, bitarteko presidenta bilakatzen da. Eta gerostik, Putinen ahrakasta edo poderea azkartu da, nola espikatzen alda? Eltsinek poderea uzten duelarik erruxia zinezkenka txar batean da. Ekonomikoki, kap kapitalismoak, desmasia handiak egiten ditu estzadoan, nazio artean. Eruxiak ez du gehiago sovietar batasunak zuen indarra eta sozialki, partikulazki, ondorioak larriak dira. Adibidez, Eruxian hilzeta sa ainitz goratzen da. 2000-gerren urteko martxuaren nogoita seian berriz, Putina da presiden gisa. Eruxiak gehiago batentzat simborizatzen du Eruxiaren itzultzea, nunbait, nazioartean, eta barneko aferetan elementu baikorak ekonomian. Aldi berean, demokraziak haulezi hainitz ezagutzen ditu, ala nola azken denboretan prentsaren mugatzea edo oposizioko figura batzuen arrestatzea. Bainan, zinezko askatasuna ezagutu ez duen populu batentzat zati luke ez dela mementuan hori lehentasuna.